На одній сукні внизу спини, на іншій на плечі, на третій тут на шиї, ззаду. Таке враження, що жінки одягнуті і роздягнуті водночас. І ніби мають на тілі татуювання. Це буде моя найкраща колекція, Луїско. Класно. Не відволікайся, От я й кажу, до чого тут яблуко. До того, що після його появи в житті Магди і Галки сталися зміни, які вони чекали підсвідомо. Я, на відміну від них, сформулювала свою мрію, і вона теж збулася. Твоя віра у можливості яблука не має значення. Воно має спрацювати і без твоєї віри. Можеш навіть бажання не формулювати. Яблуко саме визначить те, чого тобі бракує для повного щастя. Ну що ти верзеш? Це справді виглядає, як повна маячня. Але я знаю, що яблуко незвичайне. Воно пахне незвичайно. Не просто старим деревом, розумієш? Не можу тобі нічого пояснити, просто бачу взаємозв'язок між його появою в нашому житті і змінами, які відбулися. Ну, це як, як ніби болить голова, і то досить сильно. І я знаю, що мені треба з'їсти трохи соленої риби, шматочок тараньки або оселеця, і біль мене. Який то зв'язок? Біль голови і солена риба. Поняття не маю. Знаю лише, що прямий, а пояснити його не можу. Так і тут. Чому ми маємо на усе мати пояснення, часом достатньої віри? Ірина засміялася, взяла яблуко, покрутила, шукаючи стик. Яблуко розпалося на дві частини, закрутила, подивилась на Луїзу та мовчки чекала продовження. Ірина повторила рухи і поставила яблуко в книжкову шафу на полицю. Запитально кивнула до Луїзи. Що, мовляв, задоволена, та підняла вгору великий палець. У фіналіні мої сцени до кімнати шумом увірвалася сонька. Заходилася з ентузіазмом сервірувати маленький столик. Чого така весела? поцікавилася Луїза. Є особливі причини? Це з нервів, відповіла сонька. Я сьогодні таке пережила, не дай Боже, нікому. За смакуванням заправленого йогуртом салату з бананів, зелених польських яблук та першої базарної полумниці Сонька розповіла про пережити. Ні сіло, ні впало. Раптом прийшов Олег Балух. Привід завдання не записав. Класний хлопець. За ним кілька дівчат у групі сохнуть. І чого приперся? Без попередження і без супроводження? А вона подумала, що це мама у двері дзвонить. Кинулася відчиняти? Навіть у дзеркало не подивилась на себе. Балух на порозі? Зайти можна? Заходь пішла до своєї кімнати першою, ледве встигла вхопитись з спинки крісла лівчик та запхати його під подушку і водночас штовхнути під стіл коробку з м'якими іграшками. Чому гості завжди приходять тоді, коли у хаті не прибрано? Ірина хотіла вставити свій коментар, а я тобі завжди що кажу? Тримай порядок у кімнаті. Але стрималася. Такі випадки найкращі вчителі. І що... Луї чекала продовження. «А коли він пішов, я побачила у дзеркалі, що на голові у мене дурні дитячі хвостики, а на підборідді сік полуниці. Ганьба!» Сік полуниці, уже свіжий, знову прикрашав сончене підборіддя, а очі сяїли радістю у повній невідповідності до змісту повідомлення. «Він такий розумний!» – урочисто повідомила Сонька. «Запропонуй йому відгадати загадку». Подивися, який він розумний, засміялася Луїза. Чоловікам треба влаштовувати випробовування, аби швидше визначитися, з ким маєш справу. Ну, давайте вашу загадку, погодилася Сонька. Жінка принесла на ринок кошик яблук. Першому покупцю вона продала половину всіх своїх яблук і ще пів яблука. Другому половину залишку і ще пів яблука. Третьому. Половину залишку і ще пів яблука, і так кожному наступному. Коли ж прийшов шостий покупець і купив у неї половину яблук, що залишилися, і пів яблука, то виявилося, що в нього, як і у всіх інших покупців, всі яблука цілі. А жінка продала всі свої яблука. Скільки яблук вона принесла на ринок?